Baixamos a música de Xavier Díaz para poder darlle ben vida a Don Elvira Carregado, que vamos a felicitar precisamente porque é a nova presidenta da Fundación Vicente Risco en Ayeriz. Moi boa tarde, Don Elvira moi boa tarde, encantada de estar con vos. Ben vida, moitísimas gracias por atendernos, e moitos parabéns por ese novo cargo que, que lle corresponde como responsable do da Fundación Vicente Risco Ben vida, eh, bueno, pois que, que que nos alegramos moitísimo e que non sempre nos facemos eco de cousas que realiza a, a fundación, en este caso pois eh, me parece que que casi que entiño, porque dous ou tres meses fai que vostede sí, eh, eh, desde eh, finais de febreiro de... De xe, de xe. Son a, a nova presidenta, e, e, somos unha directiva Un novo equipo, nova, completa Un novo equipo. Pois novo equipo. desecharlle moitísimo éxito, eh, moitísimas gracias por atendernos. Bueno, a, seguro que moitísimas cousas teñen previsto, pero algunhas delas que, que nos mm, comentamos, pois pues, teñen moito que ver cos premios risco, cos premios, co, co, co, co, co, co premio Vicente Risco, me parece que a última cousa que tiñamos aquí, tiñamos conhecemento, con pero tamén hai moitas cousas que, que teñen que ver co, co, co, as, co seu que facer diario, non? É que uh -huh. e, semanalmente teñen actividades. A ver, dende que tomamos as rendas, que eso hai dous meses, estamos organizándonos, aterrando, como xa di, Eh, todavía no, te, no estamos preparando a fundación eh era unha cousa que xa viña de atrás pero mm. ahora estamos casi a puntiño xa temos os todos os oqueis eh da da nos do noso da xunta de Galicia porque eh, levamos un tempo eh pretendendo ser eh, ao, ser unha o que antes chamaba casa museo que son coleccións museográficas sí. Eh, eh bueno ya nos han ya nos dieron ok de modo extraoficial Caray. estamos a, atentos bien, eh, en breve recibiremos o, o ok de modo oficial eh bueno estamos facendo pequeños arranchos que hay que facer una casa pequeños retoques mm. eh preparando todo para que esa colección para facer quedarros nos fondos do mo, mm. modo que pretendemos a a toda a toda a xente que uh -huh. eh, que quera acercarse á fundación. Que ademais ten moito que ver precisamente por pouco o que nos o que nos comenta co con ese, con esa irmandade que teñen coa co, co fundación Otero Pedrallo co eh, tamén me parece que co, co, co fundación Castelaao, non? Ese sí, conxunto que, que as fundacións nós temos aí unha irmandade ben claro. de sempre eh, que se potenciou máis eh, a partir do ano Nos, eh, sí que temos unha hermandade E eh, eh, colaboramos sempre E estamos este ano que, que, que a, o ano de Castelao É eh, o ano de Castelao claro, eh, claro. Unha das actividades que xa nos temos planteseado E que xa temos falado coa co xente da Fundación Castelao E eh, que nos temos eh, fondos eh, propios Eh, eh, de Castelao claro. eh, hacia despois do verán faremos unha exposición, unas xornadas, eh, bueno, para facer unha correspondente homenaxe que, que creemos que temos que facer. En ese modo xa xa poñemos eh xa facemos visibles os nosos fondos, porque os nosos fondos ainda que están aí, eh, non son visibles, están guardados eh deste modo, pois pues, preparando unha exposición eh, que que Probablemente será unha exposición que xa quede. O sea, eh, que forme parte de a nosa colección museográfica. Bueno, colección museográfica que tamén moito moi que ver co, co traballo que van, que están desenvolvendo desarrollando desde fai moito tempo, que ademais digitalizando documentación, uh -huh. muitísima documentación sí. que os interesados, os investigadores e, e, e persoas que estudiosas poden achegarse precisamente a eses fondos documentais que, que, sí. que por, precisamente a, a, a Fundación está ponendo en valor muitísimo. non? Sí, están a, a, a dispor de todos os, estudos, os estudosos que, queran, eh, que os precisen para seus traballos ou, ou seus investigacións. Claro, claro. Por, por eso digo que hai que poñer en valor ese traballo que están desenvolvendo e que están ofreciendo a esos estudios e os propios alumnos das, das universidades que o mellor poden xa pedindo documentación ou pedindo información, ¿verdad? Sí, a eh, documentación está digitalizada e eh, podes acceder a ela e eh, logo poden solicitarla, copiar su... Vea, vir a, vela, a velas a fundación ou a consultar os ah, documentos, cando, bien, cando eh, que simplemente pedindo porque nada máis que pedindo-os, claro, eh, claro, claro, por ter... suposto. Para iso está a fundación, para cuidar e eh, para por en valor e eh, a dispor de todo o mundo a... Eh, o traballo e a figura e, e traer ao presente o, o o legado de Vicente Antón Risco. Vicente Antón, un fondo documental extraordinario que que se pode ver tamén na, na, na, na propia páxina de da fundación, non que aí página... aparece sí, sí, tamén. Podeis acceder a través da páxina web a todos a todos esos fondos que vamos vamos digitalizando, bueno, llevamos moitos anos digitalizando, ahora casi están eh, finalizados, entón podese eh, conhecer todo o que hai a través da página web. Vale, sí. eh, eh, eu quería, bueno, comentaba aí un momentinho, esas actividades, moitas delas, que teñen moito que ver con, con, con, con, con a Fundación, pero que eh, algunas delas próximas, unha delas mentaba o, o, o premio Vicente Risco, non que me parece que está a piques casi de, de celebrarse. Non? Sí, están ahora a finales de maio, unha principios de xuño, outro, eh, o premio de Ciencias Sociales e o premio Antón eh, Visco están a punto de, de novela curta, están a punto tes fallarse un eh, me parece que o 30 de maio, e es... eh, outro en xuño, non me acordo bueno, exactamente bueno, das datas, pero están a punto de fallarse. Sí, eu, eu porque en anos anteriores de no sei, nos facíamos no seco de deses dos premiados ou do, do premiado eh, eh, eh, precisamente gracias a vostedes, gracias a fundación com, tiñan Pues, collíamos o contacto co con esa persoa premiada e facilitábamos o, o, o contacto con él para poder eh, entrevistálos e que nos falara dese de traballo que, que, que foi premiado. Por pues eso, que, o, tía, o que sí que estou seguro é da data do 30 de maio é o de novela. Ves. O Defensas Sociais en xuño, pero non recordo exactamente Tamp a data agora mesmo. Tampou co pero bueno, buscaba ese dato por efeito de que no. nesta época, máis ou menos no mes de maio, no. máis de xuño, era cando se levaba adiante o cousas. Pero tamén hai moitísimas cousas que eh, quero relembrar a todos os galegos do Mediterráneo que se poden achegar precisamente a Llariz para ver a Fundación, posto que hai unha visita extraordinaria que, que se pode facer na Fundación. Non? que ademais é eh, moi documentada e eh, eh, con moitísimos muitísimo, elementos para descubrir cousas que facía Vicente Risco non. Sí. E penso que, que a colección vai estar máis o sea, agora mesmo temos a sala permanente da novela da magnífica novela do Porco ODP que é moi representativa dun ourense, duns dun Ourense dun anos de unha ourense 2020 20 eh, pero eh, a casa, museo, con despacho eh, a, eh, as, eh, a figura de cinta risco eh, eh, as caricaturas pero agora con eh, a colección museográfica imos ter unha sala específica de dibujos de risco unha sala específica cos castelao outra sala especifica Co as caricaturas o sea, que penso que a partir de bueno, este verán porque estamos xa preparando xa digo que a, a, a, a sala castelao ou cos dibuixos de castelao que pensamos inaugurarla o tempo que, xa, en lugar de facer unha exposición xa deixamos a, a sala preparada de a nosa colección Eu quero facer en caper cousa que publicamos, por lo menos eu eu a conocer a todos os nosos interlocutores do libro o día do libro, libro tiñan previsto ou me parece que vaise publicar un libro gracias á fundación que ten moito que ver con Vicente Risco, o libro das das horas, non? O libro das horas eh, xa está publicado, xa, xa se fixo a traducción a galego. Sí. Eh, xa está publicado, sí, sí, sí, xa está. Sí, o, Celebrando o, o, o, o... O 140 aniversario. Llemos así un pouco de visibilidade este día o no día das letras galegas, porque é ah. unha das máis recentes publicacións que temos. Sí. Eh, sí, eh, esa, esa nova edición en galego claro. pues, saiu recentemente. Sí. Sí. O libro das horas, lóxicamente. horas de, de, de Vicente, de, no? De Vicente, sí. Que, que, bueno, editouse precisamente conmemorando os 140 aniversario do nacemento do, do escritor, non? Uh -huh. sí, Lógicamente. Exactamente, exactamente, pois, felicitacións, que tamén é un traballo que, de equipo, pero que, que hai que poñer en valor é que como, como, como adquirilo? Ou como poder achegarse precisamente a vostedes para poder solicitalo? Eh, si queren adquirilo, eh, poñerse na página. Agora no? mesmo temos unha unha un correo Pero a través do correo de secretaría secretaria arroba fundación misión terrisco punto eh, com eh, nos ayes, indicamos como o fa, facemos chegar de, eh, a, a quem o queira eh, que este el once de aquí, claro, porque igual as librerías de ali é máis complicado por aí é máis complicado pero bueno Sí, sí, moi bien, moi ben eh, sí, Volvemos eh, a repetir que no correo da, da, da Fundación sí, De secretaría, en... mellor dito Sí, secretaría, de todas maneiras Como estamos aterrizando E sí. estamos dando unha voltinha A página web sí. eh, eh, Estas cousas vamos a ir informando A página web De como facelas Pero polo de agora A través do correo de secretaría Sí, sí, eu lembrome de de desse desse feito bom, precisamente porque aquí en Cataluña célebrese moitísimo o día o 23 de abril, a, o día de sí. San Jordi, non? E eu sí. pois eh, deio coñecer a todos os nosos os seguidores ese, ese mm, pasquín que saía, non? Hai millóns sí. de libros do vento nos arquivos do aire, de cando en vez baixa sí. un, e sí. un ocioso atrapo e escribio o libro das horas. Sí. E que pensamos que era moi muy aceitado para este ano. Claro, claro, claro. Eh, por eso o fise o o o visible, claro sí. Redes eh, pois pues, agradecerlle muitísimo a súa participación e colaboración no programa de hoxe. Eh, bueno, pois pues, que como ditemos con... tem... se si me deixas, podo decir, ainda que estedes lonche sí. eh as próximas actividades, as primeiras actividades e próximas actividades vou dicir tres e vou unas de ti moi rápido. Claro, claro, eh, eu eu quería facer quería facer eh quería facerle... o nove temos sí. unha conferencia eh, por eh, de un ah, isto estaba, non recuerdo o nome exactamente. Bueno, temos unha conferencia sobre eh, a esquecida Sobre unha cineasta esquecida sí. Filla de Don Vicente Filla de Don Vicente Visco. Que xa falamos precisamente cun, eh? cun Con Jaime Varela Falaría ajá, ajá. No, Falamos con, pues, con un investigador Que foi o que descubrí precisamente Xa pues, eh, Jaime Varela, o pues, día 9 venga a darnos unha conferencia oh. A Fundación Da Después, Filla ¿Eh? da filla de Vicente claro. sobre a, a obraCIIP sí, sobre a obra de, de Cruz Risco mm. eh, a cineasta esquecida chamamalle no seu no título a súa conferencia eh, conferencia logo en, o día 10 celebramos o día das Letras galegas ainda que vive o dece nos moi bueno, como hai tantas actividades en Galicia ou deCE nos vamos a celebrlo o día dez Allántalo un pouco claro, claro con unha con un concertiño de un grupo, xa veces, que este ano está dedicado ás cantareiras con pois sí, sí, a sí, conferencia sí. de activistas da cultura popular e unha actuación de xingras, que son unas cantareiras actuales moi actuais, e despois o día 23 de maio inauguramos cos nos fondos mm. unha exposición homenaxe ao pintor de que está de centenario estaría de centenario este ano estas son as primeiras tres actividades que le vamos preparando desde que estamos eh, que bueno a, aparecerán agora, surden agora en breve un, un Grandes eventos e eh, grande pre, preparación para para estrea digamos de, de, de, de actividades que vostedes teñen preparado ¿no? sí, que venen de atrás porque somos continuamos co traballo da anterior directiva pero bueno, estas son as primeiras que que están baixo a nosa responsabilidade. Bueno, grandes grande realizacións. Nos intentaremos facer unha, unha sesión especial do noso programa dende a Radio Yariz, eh, precisamente o vindeiro mes de maio. Eh, temos previsto aproximadamente sobre, me parece que o día... Bueno, xa sí, lle diré exactamente, me parece que uh -huh. xa falei, falei con vostede en privado, pero xa lle diré exactamente me parece que eh, en Radellariz temos previsto o día 8 pero, vale, pero, pois pero antes da, da, da, noso... da, da estrea Arante. da estrea, sí, claro sí, que sí estrea. pero sí. Podemos, podemos aproveitar o momento xa que estaremos aí para poder saudálo personalmente e ao mesmo tempo, si é posible po, se si non é posible con vostede con cualquier outro per, per, per, persoa uh -huh. que pertenza a fundación e será un, un evento histórico para nosotros e eh, fantástico para, para todos os nosos escoitantes ¿no? Moitísimas gracias un, un honor e eh, moitísimas gracias Para nós para nos un parecer e unha honra Volvo a repetir nosos parabéns que Ben querida Elvira Hasta outro momento Moitísimas gracias At Hasta outro momento Veña Despedimos a Elvira con música e de seguida lles informo da seguinte intervención. <susurra>